dira ururtteak limaldaketak neuugiak hartzeko beajazala rezten duela. Beina naturalen tsinaaleak gero eta buritzagoak direla gehian utzidu du bimilageitabiko ururtteak. Bimilageita batekoa benduan izan ziren uholden ondolioz, ura jastoen artean hasi zen urtea. Eui jasa ondotik, auge ikusi ezina zen biitabilean ure eskaxiak hastinduko zituela inguruak. Baina meteorologoek ez dakite gehiago zex iragagi. Aldakortasunak pronostikoak zailtzen baditu ere, zenbakiak hor ditugu. Azken hogeita amak urteetan, Europan ikusiriko temperaturen igoerak munduko bataz bestekoa du. Magribeko eguraldiarekin berdintze prozesuan, urtatzeko gauean, aldeerrean baino bero handiago egintzuen Euskal Egean. Merkurio hogeita bos gradutara igozten bilbon, hogeita laukakotx laukradura aiziritzen eta hogeita irukakotx biraino biagitzen e, zain ziburun ondorioekin hauek frenatzeko neohiak iritsi ziren. Pirinio Atlantietako prefekturak funtseskoa ez zen ur edangajiaren kontsumoa epe baterako arautza erabaki zuen eta ur edangajia ere zalantzan ezagizen. Egoerari buruz ausunak zeko, egin ziren, baita mailandiagoan, koparen amabosegen edizio ere. Ejimugimendutik egoeraren lagita sunaz konsientzia egitasmo eta ekintzak ez dira faltatu. 2012 garen urtera begira, Macron ere konturatu egintzela ematen zuen. Nor iragari zezakeen, ondorio hauek ukanen tzituen klimakrisia gure egialdean, edatu zuen Twitteren urte behirako desiren artean. Badira urteak berandu, baina garaiz dela aldajikatzen gabiltzala, egoera kontrolatu behar dugula, ahk gu kontrolatu bainoleen. Arazoak urera iritsi arte, arazorik ikusten ez dugula esan hori da. Baina ate jokadugu eta hartu diren neujiak zauri ejaldoi batentzako Patz tipi batzuk baino ez dira. Gizakia pairatzaile baino areago, kutsatzaile baita. Arazoari ejotik erasotzeko behar ez da. Beste behin, urte behirako desira bat, behar bat da.